Oste gaur, eta ostegun guna bezala, Kirol, xola xaldiaz orekin olatzi duate, egunon? Egunon. Rugbiak leku hainitz hartzen du aktualitatean, eta behen unbait, autua egin endugu, ortaik piskatu guntzeko? Bai, piskatu guntuko e, utzi rugbia bakean, eiz eta badakigu, Blanko, e, beoko presidenta, mintzatuko dela, oste untan e, berian, bere iritzia manen dola, eta horrek ere beste, e, beste e, kusabat kakotxen artean emanen du, beraz e, historia hori. Baina gu, gaurkoan, Kristof, ta entzuleak, saskibaloiaz, angeluko saskibaloiaz neskak, bai, neskak e, benguan eta balio baliotu azpimagatzea izan ere angeluko saskibaloialariek egiten dute sasuin bikain bat e, goitara zen dugu ACBB dela e, e, angotaldea angeluko taldea, nazional bian jokatzen dutela, beraz e, oroak laugarren maila dela, eta egiten dutela sasuin e, bat, jaz bezala funtsean azken urteetan dira nun baita bai, hor dira nun bait, eta fase irregularean, bigarren bukatuz suten oritzalegia da iaztere silkatu ziren playoffetan silkatu ziren eta orain playoffetan dira eta beharra da eh? mintzatu eintzin intzin uh, den zerden jokoan asteburu honetan e, justu bitchigeri estakit baina nola den araudia sasoi erregulaga bukatuta Bai, uh, Bizka uh, bat desberdina da beste kirol batzuetan ere taldekako beste kirol batzutan ere. Baina playoffforeietan uh, lehen uh, lehen biak sailkatzen dira nahi baduzu Nazzionalibian lau multtso bat dira lehen biak silkatzen dira eta nahi dugan zortzi biltzen direla bi multxotan uh, banatuak eta Atik uh, bai, angelu bem multtsoan da beraz ham multxukuekin uh, nasia da atik... Um, Fase irregularean jokatu dituzun bipartidak, kaso hontan angelu lehenaren kontra, Konduan hartuak dira playoff hortan Beraz ez dira berriz jokatu behar Eta ikusiz, uh, ikusiz Angeluk galduzuela Beraz galdu uh, galduzituela bi partida hoiak Joan or, jinekoak Ortezen kontra preseski Nahi duran asidela playoff uh, zinez uh, Handikap batekin bi, bi galtzeren berantarekin Eta importantea zen Eta berri hona da Bi galtze horiek uh, bereskuratu dituztela dela Angeluarek partida honak eginez Eta altzen girela aste buruntan Azken egunera, playoffetako azken gunera eta santzak dituzte gaiteko eta hori da hori da ongideena angilurendako nun jokatuko du Hor da, nangiruk jokatzen du, larun batuntan, sortziontan, e, e, buagonen kantxan, buagon e, taldearen kontra, buagon zen amultxoko lehena, e, faxai regularean, eta menentu ontan, nangiruagak irugarren dira, e, lau, lauko multxo hortan irugarren dira, buagon azkenak dira, e, naiz eta bigaraipenen e, abantai lagukan, azkenak dira, eta... Arrazoa da, Angeluk ez duela bere geroa eskutan, depenitzen du beste partidaz. Beste partida izanen da, ortezen, uh, ortez eta lezoleren artekoa, eta, eta behar du Angeluk irabazi voagoenen, eta gainera behar du uh, ortezak irabazi etxean lezoleren kontra. Zergatikote, zeren eta um, Angeluk lezolerekin gola berrazea alde du berdink eta baldin bada, bi jagen postuaren dako, angelu pasa liteike. Eta atik ortezeken ez du gola beraz ona. Eta beraz eliteike pasa. Ortezeko ortezek behar du irabazi, aste buruntan. Angeluk irabazi, eta angelu iganen liteike nazional batera. Ortezeren zat ez da egina ere, oinu? Ez da egina, ez da egina. Du, du abantaila hundiena. Berak du abantaila hundiena. Etxean ari da, bera, da lider, eh, sasoin biziki ona egiten du. Eta gainera... Partida tenore bat, oren or, bat bakatu lehenago izanen da, hara txeko hori Horire bitxikeri apiskat. Bai, bitxikeri, horire, baina edo egan, angeluk ez lehen zatean, baina lehen pausan, edo, bai, ze, biaren zatearen pausan erganen dugu, jakinendu, jadanik zer egin duen, e, zer eginduen e, ortezek, eta jakinendu beraz, santzak badituen igaiteko edo ez, izaiten alda motiva, motivazio edo motivapen gehiagri bat. Edo ez. Edo ezt, eh, eta ikusten maailmen dute, be gale laira bas, gala laira bazi, galdua dela, beti oax uh, gabean, beti jausten da. Elburuzat hartu zuen, angiruk, upatzia, igaitia horrean? Azken horrean horrean, eh, faisei regularian, aintzinean, pleiofetan, horrean uh, zinez saantzak baditu. Ba Uh, el, elburuzat, bai, gaiten alda elburuzat, ez uh, zen lehen elburua, lehen elburua penitztutzen horiek jokatzea, lohtu dute, horrein hor direla, badute aukera, eta nik azp, azpimagan ezake uh, doi doia, igaiten badira, nazional batera, nahi doi gan nesketan eta taldeko kiroletan Errugbia eta gero, maila gorena izanen dela, eta ez dukula nintz Euskal Euskalik ere ez dukula aipatzen, baina angeluk, saskiba, saskibaluia angelun, e, igaite madira nazional batera izanen da, errugitik e, maila gorena, eta aski az, inportantea da. Ahaz baionak errugbianen biegen mailan edukatzen maitu. Hori bera. Horatzi duate dena argi? Beraz, agian, baina... bai, bon, irabazi behar du labadakigu. Eta okta zek An... ere. Ere, hala. Okta zek irabazi eta angeluk irabazi eta igaiten dira. Eta, biztun dena, adi egizaren girea larun Ez larun bat aratzeko, baina igandegoizeko e maitza maiteko.